Наскільки Георгій зрозумів, націонал-боротьбісти мали розгалужену організацію. Вони дотримувалися правил конспірації, але здавалося, що насправді це була знову ж таки не більше, аніж гра. Адже вони чудово усвідомлювали, що в наш час технічне озброєння служб безпеки їх давно вже ведуть. Конспірація в групі Націонал боротьбістів мала більш ритуальний характер і, як на Георгія, від неї віяла ностальгією за епохою кінця XIX століття, зокрема за діяльністю народовольців. Георгію інколи здавалося, що вони навмисне роблять так, щоб засвітитися. Це все часом наштовхувало його на підозру, що націонал боротьбісти відтягують на себе увагу органів від чогось серйознішого, але це було не більше, аніж здогад. Те, що Георгій так легко втрапив у їхнє коло, пояснювалося не стільки його близькістю до Євдокії, скільки професіоналізмом як адвоката. Вони свідомо вирішили наблизити Липинського до себе з меркантильною метою звільнити їхнього молодого колегу за гратів і, можливо, Уберегти групу в майбутньому від якихось нових неприємностей. Гроші, які перебували у громадській касі Націонал Боротьбістів, були по суті внесками або, як називав це Аміко, тангенди, їх заборонено було використовувати на особисті потреби. Всі члени групи вели дуже скромний спосіб життя, цілковита аскеза була їхнім снобізмом. Вони пишалися своєю невибагливістю, і в цьому також було щось від ритуальної гри. Однак один факт насторожив Георгія і примусив його інакше подивитися на фінансовий стан групи. Липинський зрозумів, що за націоналборотьбістами ховається якась дуже потужна фігура. За цими доморощеними революціонерами стоять великі гроші, які чекають свого дня – коли почнеться здійснення кривавої помсти. Ці великі гроші були капіталом, який вкладався у майбутню велику політичну справу. Хоча не виключено, що це були лише Георгієві фантазії, навіяні його переляком. Лемпинський просто казився, що він увесь час цілком випадково опинявся на їхніх, Засіданнях і так само цілком випадково виявлявся втаємниченим у їхні справи. Він відчував, що ці збіги насправді були добре спланованими акціями і мали на меті повідомити Георгія про щось. Але з якою метою, він не розумів. Одного разу він так само цілком випадково опинився на засіданні, де йшлося про різдвяну акцію – як з'ясувалося, вона зовсім не мала на меті висадити в повітря Маріїнський палац з тисячею невинних людей і десятком винуватців. Готувався акт проти лише однієї особи. Однак статися це мало на очах у тисячі очевидців, для яких це мало стати хорошим уроком, і в мільйонної публіки телеглядачів, для яких він повинен був стати справжнім політично-гладіаторським шоу. Члени угрупування вважали це першою великою акцією і тому готувалися до неї ретельно. Чи може ретельно? Георгій не знав. Ідея прилюдного вбивства можновладця була настільки безглуздою і нереальною, що це на якийсь час упевнило Липинського в несерйозності націонал-бородьбістів – Царевбивські ідеї були не просто історичним анахронізмом, а цілковитим абсурдом. Був націонал боротьбістів свій чорний список. Як зрозумів Георгій, туди входили не лише українці, а й представники інших держав – всі ті, хто завинив перед Україною. Придивляючись до націонал-боротьбістів, Липинський не міг визначити, хто з них головний. Часом здавалося, що це професор – а Міко кілька разів назвав його Падріна, тобто хрещеним батьком. Проте все-таки відчувалося, що десь існує капо дітуті капо, тобто бос-босів, якому вся ця затія з анархізмом дуже подобається. Однак на 100% Георгій не був упевнений. Професор мав дар магічного впливу на співрозмовника. Може і не на всіх, однак на Георгія він дуже потужно впливав. Заманюючи його втенети розмови, завдяки улюбленій для Георгія темі історії, він намагався підвести його до ідеї анархізму, як найбільш гуманістичної на нинішньому етапі історичного поступу України. Так, скажімо, він дуже цікаво розповідав про алгоритм української історії, про те, що після кожного історичного піднесення обов'язково йде етап руїни. І що саме тепер ця руїна і є, і краще найближчим часом не передбачається. І від лідера, яким би геніальним він не був, нічого не залежить. Історія сама повинна утихомиритися, а народ визріти для нового етапу. Суспільство перебродить, і все стабілізується. Треба лише, щоб на горі не опинялися безвольні нікчеми, політичні невдахи – і брехливі гетьманчики, які спричинять справжню руйнацію України. Саме для цього потрібна регулярна санація влади. Лише тоді, після руїни, прийде етап нового піднесення. Професор доводив, що через 50 років суспільство буде згадувати політиків періоду руїни з особливою зневагою. Як роблять це щодо першої руїни в історії України періоду міжусобиць, в добу Русі і щодо періоду постхмельниччини, часу регулярної ротації гетьманчиків, які опинилися на своєму місці цілком випадково і які сіяли розбрат і ненависть один до одного, не зробивши і без того розтерзані Україні та її народу нічого путнього. І саме тому професор не рекомендував однодумцям Георгія рватися до влади. Липинський, згоджуючись із Професором щодо руїни не був певним щодо доцільності радикальної санації влади, на що його опонент мав аргумент – якщо не санувати владу, вона сануватиме народ. На це Георгій не мав що сказати, і від усвідомлення правоти професора йому ставало ще неприємніше. «Розстригай» справді виявився священником – як визначив його для себе Георгій під час першої зустрічі. Щоправда, як і свідчило його прізвисько, він був служителем церкви у минулому. Розстригай також був цікавим співрозмовником. Він обґрунтував моральність вчинків націоналбородьбістів з теологічної точки зору, називаючи їхні дії чим іншим, як хрестовим походом. Сьогодні у світі настає черговий етап Навернення атеїстів до віри, сказав він, не примусове, а за їхнім бажанням.